Гординя. Вперше за довгий час Алекс усміхалася, коли проходила крізь ворота. У сонячному світлі аббатство святого Димитрія здавалося інакше. Трохи менше фортеці нічних кошмарів, трохи більше занепалого шарму. Роса виблизкувала на повутині між похиленими могильними плитами, наче скарбниця діамантів. Повалені камені блищали від вологи, та хищі щепетали на деревах, що облямовували зарослу дорогу. Вона не просила нічого з цього. Бути спадкоємоцією імперією. Щоб на неї полювали люди-звірі, натрапляти на ченців, що злягаються з перевертнями, лупцювати пихатих магів і цілувати невидимих ельфів. Але вона починала задумуватися. У найшаленішій миті, що все може обернутися не так вже й погано. У всякому разі краще, ніж кліщі бостро. Брат Діас простягнув руку, щоб схопити її за зап'ястя. Саме тоді Алекс побачила його. Прекрасно сидів у сідлі, благородно, вродливий, наче спадкоємець престолу, що чекає сигналу на королівське полювання, його позолочений плащ високо зібраний на плечах і спадає на круп його коня. Усмішка Алекс померла звичною швидкою смертю, і коли куточки її губ опустилися, куточки його губ сіпнулися вгору, так точно, ніби їхні роти були пов'язані між собою мотосками та шківами. Якщо посмішка Маркіана була сповнена люті, а констанція жадібності, то ця була посмішкою чистої гордині, і вона якимось чином примудрилася стати найгіршою з усіх трьох. Він підштовхнув коня вперед. «Дозвольте мені представитися!» «Чи є спосіб це зупинити?» – пробурмотіла Алекс. «Я герцог Савва!» Він вимовив це ім'я так, ніби воно щоразу приводило його в захват. «Володар містрий та іконії, адмірал Критського флоту, хранитель королівської стайні, майстер імператорського полювання, син, онук і правнук імператриць!» Він говорив до неба, наче для більшої аудиторії, тоном людини, який ніколи не доводилося просити про щось двічі. «Я здогадалася», – сказала Алекс. «А ти?» Він витягнув ще один з тих клятів сувоїв і дозволив йому розгорнутися під вагою занадто передбачуваної печатки, яка в кінці кінців повисла знизу. Папська була, що підтверджувала її особу. Здавалося, кожен, хто цікавився престолом Троя, отримав копію. За словами улюблених ясновиців юної папи, маєш бути моєю двоюрідною сестрою – високоповажна Алексія Пірогенетос. Алекс скривилася. А якщо я скажу, що ніколи не чула про неї? Тоді мені доведеться називати тебе брехухою і самозванкою. Він кинув документ і штовхнув коня вперед, втоптуючи його в багнюку. Невже ти справді віриш, що ти така низька, така обшарпана, позбавлена будь-яких ознак величі? Він скривив губи в недовірливій відразі. «Маєш більше прав на трон троє, ніж я? Просто через кімнату, в якій ти народилася?» Алекс глянула на нього у відповідь. «І це, каже людина, якій всі його вигадливі титули подарувала матуся». Сава зблід з люттю, притаманного тим, хто народився з усім, коли їм кажуть, що насправді вони цього не заслужили. Брат Діас легенько потягнув Алекса за зап'ястя, повертаючись до воріт. «Можливо, нам не варто його дратувати?» «Цей козел народився роздратованим». Пробормотіла Алекс, але не бачачи іншого виходу, все ж попрямувала разом з ним. «Вже пізно!» – позаду Сави під'їхала жінка. Жінка з поголеною головою мала такий вигляд, ніби її викували з бронзи. На шиї у неї був ланцюг з безлічі металів. За нею йшла жінка, така схожа на першу, що вони мусили бути близнючками. Ланки її ланцюга були зроблені з різнокольорового скла. «Ми вже думали, що ти ніколи не прокинешся». «І ти, напевно, шкодуєш, що зробила це? Високий чоловік з обличчям, ніби виснаженим голодом, вийшов з-під ліску з правого боку цвинтаря і вільно сперся на спис з роздвоєним кінцем. Алекс бачила таке раніше, зроблений для того, щоб схопити людину за горло і тримати її безпорадною на відстані витягнутої руки. Напевно, спрацювало і з принцесами. Або принаймні власник гаркітливого голосу з дивним акцентом визирнув з-за дерев зліва. Алекс вже бачив його раніше, освітленого вогнями палаючого міста, але при денному світлі він виглядав ще більшим, плащ висів, відкриваючи ділянку м'язистих, вкритих волоссям грудей і живота, темних від заплутаних татуювань. Гострі ікла з'явилися в його бороді, коли він посміхнувся. «Скоро пошкодуєш!» Все більше людей виповзало з лісу навколо кладовища з виглядом голодних мисливців, які заробляли собі на життя, ловлячи злодіїв, убивць і ретиків, яких не змогли впіймати менш безжальні люди. Різношерстний натовп з мечами, сокирами, луками, з дивною зброєю з гаками, зазубреними та ланцюгами, порівняно з якою кліщі бостро в ретроспективі здаються досить мирними. Зграє мисливців за людьми, команда сухопутних піратів – ці виродки були всюди. Все, що могла зробити Алекс, це продовжувати відступати і сподіватися, що Сонечко знайде спосіб, як витягнути їх з цієї халепи. Сонечко не бачила жодного способу, як витягнути їх з цієї халепи, їх було в десятеро більше, і шанси ставали дедалі гіршими. Там був перевертень, тож їй треба було триматися від нього з підвітряного боку. І не одна чаклунка, а ціла пара. Тож варто було триматися і від них подалі. Їй було байдуже, скільки простору було під тим великим плащем сави. Здавалося, там міг бути сюрприз і геть не такий, як торт на день народження. Не те, щоб хтось колись дарував сонечко торт на день народження. Вона навіть не знала, коли у неї був день народження. Але вона чула про них і подумала, що, мабуть, було б добре отримати такий. Щось, до чого можна прагнути. Можливо. Якщо вона доживе до того часу. Вона трохи загоїла рани після удару коня, але ребра все ще боліли, коли вона затримувала дихання. Голова пульсувала від голоду, а кишки боліли, бо ці виродки з їхньою звичною невчасністю прибули саме тоді, коли вона присіла навпочепки, щоб зайнятися своїми щоденними справами. Вона навіть встигла викласти кілька гарних блискучих листочків плюща, щоб підтертися. Вона віддавала перевагу плющу – такому гладенькому, але такому міцному, що його важко було порвати. Сонечко не бачило жодного способу, як витягнути їх з цієї халепи, але найкраще в неї виходило діяти по ситуації, тож вона набрала повні груди повітря, скривилася, затримуючи подих, і обережно вислизнула вздовж краю кладовища, шукаючи можливості для дій. Перший мисливець, до якого вона підійшла, мав арбалет, заряджений, але опущений. Тож вона перехилилася через могильну плиту і кінчиком пальця витягла болт з його паза, так що тятива прилягала до оперення. У наступного чоловіка був вигнутий меч з великою шкіряною петлею на руків'ї. Коли він ступив крок вперед, то послабив петлю великим пальцем, тож сонечко стало поруч із ним на коліна і обережно натягнуло її назад. «Ну і погоню ти нам влаштувала!» – Сава зловтішався. «Я сподівався повернутися до Трої ще кілька тижнів тому, щоб заявити свої права, а не тягнутися через усю богом забуту сраку Європи!» «Хіба ти не чув гівноти позолочене?» Віга з розмаху пройшла крізь арку і ляснула важкою рукою по плечу Алекс. «Це її право за народженням!» Побачивши її, Дейн почав видавати пульсуюче гарчання таке глибоке, що сонечко відчуло його в підошвах своїх ніг. Татуйовані попередження звивалися на тильних сторонах його величезних кулаків, коли він їх стискав. «І богословський факт!» Брат Діас визирнув через плече Віги і підняв гору вказівний палець, так само, як він робив, коли виправляв написане Алекс. «Бог, як правило, є скрізь!» Сонечко прослизнуло за дерево, щоб хопитися за ребра, поки робила кілька неглибоких вдихів. Тепер вона стиснула щелепу від болю, втягуючи повітря на повні груди, і вислизнула назад на відкриту місцевість. До Сави під'їхав кремезний чоловік у камзолі з болірованими латунними гудзиками, а його кінь був навантажений пакунками, серед яких було кілька мисливських списів у гарних шкіряних чохлах. Він витягнув один і з готовністю простягнув, тримаючи його сріблястим наконечником назад. «Спись, ваше милости!» Немає потреби!» Сава махнув рукою в бік брата Діаса так, як можна було б змахнути крихти зі скатертини. «Решта з вас мене надзвичайно мало цікавить!» Його кінь неспокійно заєржав, коли сонечко підкралося до нього, але Сава заспокоїв його, нетерпляче смикнувши за вішки, за що вона була дуже вдячна, бо якщо б її знову вдарили копитом, то ранок був би для неї зовсім невдалим. «Звичайно, ми можемо вбити тебе, якщо хочеш!» – ніби він пропонував сіль за столом. «Але можеш звалити і жити. Брат Діас скривився, ніби ступив просто у бурю. «Боюся, я б тебе не звинувачувала», – сказала одна з чеклунок. «Ми повинні відмовитися». Він плавно став перед Алекс, наполовину затуляючи її своїм тілом, що, ймовірно, мало невеликий ефект, оскільки він був досить худим чоловіком. Але сонечко однаково оцінило цей жест. «Папська зв'язка!» Віга підняла зап'ястя, коли сонечко з болісним зусиллям витягнула штифт із першої пряжки на обхваті сідла Сави і обережно просунула ремінь, послабивши його. «Але є ще чотири причини!» Кін знову стрепенувся, і Сава знову смикнув за вішки. «Молю, просвіти нас!» «Я не снідала!» – прогорчала Віга, загинаючи один палець. «Я не люблю, коли мені кажуть, що робити!» – зягнувши інший. «І мені не подобається твоя блядська пика!» – запинувала тиша. Мовчання, в якому сонечко стягнуло жорсткий римінець зі штифта на другій пряжці, а потім відвела штифт у бік. «Це лише три причини», – сказала інша чаклунка. Віга насупилася на свою руку і побачила, що вона вказує на небо. «А! Ну я не стільки рахую, скільки вбиваю!» Вона загнула останній палець у кулак, а другим стиснула його, хрустнувши кісточками. «То хто з ваших довбених клонів битиметься зі мною першим?» «Я буду першим», – Ден скинув пальто з плеч. І останнім. Він був так само вкритий татуюваннями та шрамами, як і Віга, але мав ще більше темного волосся та рельєфних м'язів. Решта вбивць позадкували, тож сонечко довелося відскочити від однієї жінки, сісти на могильну плиту, закусивши губу, а потім відштовхнутися ногами і впасти за нею, щоб перевести подих. Це був виродок, якого боялись навіть ці грізні виродки. І хто б міг з їх звинувачувати? Розлючений вивку з однаковим задоволенням розірве на шматки як друзів, так і ворогів. І тут сонечко спала на думку ідея. Вона, затимувавши подих, обійшла над гробок, і мимохідь витягла кинджал з піхов на стегні тієї жінки. Лезо було жорстоким і тонким, із зазуберним краєм. Саме таке, щоб розлютити перевертня, якщо його встромити, скажімо йому, в дупу. З тим краболюдом це спрацювало, але, можливо, цього разу їй пощастить більше. «Твій сморід стоїть у мене в носі вже кілька днів!» – гарчав Дейн на вігу з його рота та класлина. «Від тебе теж чимось смердить. Віга задумливо понюхала повітря. «Пахне стяками і боягустом!» Дейн опустився і тремтливо присів, оголивши зуби в оскалі. Сонечка навшпиньки підійшла ближче, ребра боліли, обличчя палало, в ножа ковзало в її долоні, очі втупилися в його потерту штанину. Як пірнальник за перлинами, затримуючи дихання ще на мить, знаючи, що її потрібно зберегти трохи, щоб виплести на поверхню, і не будучи впевненою, що їй вистачить, за винятком того, що вона полює своїм ножем не на устрицю, а назад перевертня, і що це не перлина, яку вона здобуде, а шаленство берсерка. Ці перевертні!» – Сава втомлено закотив очі. «Дуже добре! Зробіть це швидко!» «О, не хвилюйся!» Віга вищирила власні ікла в божевільній посмішці, коли сонечко зціпило зуби, відтягуючи ніж назад. Це надовго не затягнеться. День з ревом рвонув уперед, під бором розкидавши грудки землі просто на сонечко, коли кинувся через цвинтар. У мить на нього з гарчанням кинулася Віга, і вони зіштовхнулися з гуркутом, наче два бики, вдарилися об землю і покотилися по мокрій траві в хмарі листя і бруду, розторщивши два надгробки і поваливши ще три. Сонечко присіла навпочібки. Ніж застиг. Обличчя забризкане брудом, найкраще їй вдавалося діяти без плану, але це був не той випадок. Вона відступила до дерев, засунула ніж у піхви жінки, звідки його взяла, а потім, поки увага тієї була прикута до дуелі перевертнів, знову витягнула ніж і перепиляла ремінь на спині, залишивши її штани небезпечно сповзати. Віга опинилася зверху. Чудові гарячі хвилі пробігли її руками, коли вона таранила його череп у землю. Вона кричала, б'ючи його, але він зловив її однією великою рукою, відкинув іншою, і вона покотилася по мокрій траві, піднявшись і посміхаючись, зусиллям розтисла один кулак лише на мить, щоб жестом поманити його. Він кинувся на неї так швидко, що листя закружляло у збуреному ним повітрі, ковзним ударом влучив її у щелепу, від якого у вухах зашуміла, кров запульсувала. Немає нічого кращого за добру бійку, немає лабіринту аргументів, в якому можна спіткнутися, немає миттєвих спогадів, які прослизають крізь пальці. Тільки ти і твій ворог, і твоє дихання, і твої руки, і твоя сила. Її кулак врізався в його живіт, гаряче дихання на її обличчі. Коли він застогнав, її інший кулак врізався йому в ребра, скручуючи його. Він був більший, важчий, дерев'яниста маса татуйованих м'язів. Одного разу вона билася з ведмедем, який був повільнішим і не таким злим. Вона посміхнулася, побачила, що він теж посміхається. Півмісяць закривавлених іклів очі сяють любов'ю до життя, любов'ю до смерті. І кулак ковзнув по його плечу. Він зачепив її ногою, зловив, підняв у повітря, волосся шмагало її в обличчя, а кладовище перевернулося до гори дригом, розпливчасте видовище дерев, зруйнованих стін та витщених облич. Він з силою кинув її вниз, проломивши надгробну плиту, від чого в неї клацнули зуби, але вона не відпустила його спину і потягнула його за собою вниз. Вони боролися серед могил і їх уламків, шкіра до шкіри, подих до подиху, здіймаючись, дряпаючись і викручуючись, намагаючись розірвати одну одного на шматки. Її серце калатало від зусиль, страху і радості великої гри, великого випробовування в очах богів, останнього випробовування на міцність хватки, хребта, сухожиль, що грозились розірватися від зусиль. Вона підставила під нього одну ногу, і вистачило подиху, щоб відштовхнути його, і він відлетів назад у дерево, а маленькі чоловічки розбіглися з його шляху. Вона вдарила його кулаком, але він ухилився, і її кісточки вибили великий шмат деревини зі стовбура, наповнивши повітря трісками. Її вовк проснувся і наїжачився. Гарчав і слинявив, бо відчував запах іншого вовка так близько, що його можна було вкусити, спробувати на смак, розгризти і проковтнути. Вона кинулася на нього. Важко було стискати кулаки через кігті, що виростали з її нігтів. Важко було лаятись через всі ті язик, зуби і кисляву щелепу, що в неї з'явилася, її паща була роззявлена, і з неї стікала гаряча слина на його волохате вишкірене обличчя. Наша спасителько. брат Діас так міцно тримав фіали з святої Беатрікс, що ланцюг впився йому в потилицю. Правице господа! Він знав, що втратив будь-яке право просити за себе. Почуй моє благання. Але Алекс здавалася більш-менш порядною людиною, що робила її найкращою на досить багато мильно в круги, і вона заслуговувала на шанс на порятунок. Визволи нас від зла!» Дейн обірвав його молитву, коли Віга врізалася в статую нещасного ангела, розкидаючи навколо шматки моховитого каменю. Він не міг сказати, хто з перевертнів взяв гору. Він навряд чи зміг би сказати, хто з них хто, вони рухалися так швидко, вихор татуювань, волосся, розірваного одягу та літаючих кулаків, а може навіть і не кулаків, бо здавалося їхнє перетворення на щось менш людське і йшло повним ходом у обох. Що нам робити? прошепотіла Алекс, яка продовжувала смикатися то в один, то в інший бік, спостерігаючи за бійкою. А що ми можемо зробити? пробурмотів брат Діас. Одного з мисливців уже розірвало кігтям, і він не мав жодного бажання бути наступним. Він втиснувся у ворота, коли вони підкотилися і зупинилися неподалік. Ден сидів зверху, його права рука була на горлі Віги, а ліва стискала її зап'ястя. Її права рука дряпала його обличчя, а ліва стискала його зап'ястя, обидві вкрити кров'ю, потом, брудом і листям. Потім Віга вивернулася, вишкіривши ікла, і брат Діа здригнувся, коли вони почали плюватися одне в одного, рвати одне одного, кусати одне одного за роти. Чи. У. -у" сказала Алекс. А, -а" сказав брат Діас. Вони все ще билися. Щось на кшталт того, але можливо вони також робили щось інше. «Вони...» – одначе клунка відвернула обличчя в бік. Її сестра зморщила ніс. «Тху!» Не можна було заперечувати, що їхні рухи набули якогось дикого ритму. Сава потер скроні. «Заради Бога!» Вони знову покотилися, ногі в обхопили Дейна, скидаючи залишки одягу, волосся проростало з татуйованої шкіри, суглоби хрустіли, коли кінцівки скручувалися, кожен звивався навколо іншого так, що важко було розрізнити, де вовка, де людина. Один нещасний мисливець був змушений пірнути в бік, коли два звірі з шипінням пронеслися повз нього в розпал перетворення, в розпал залягання. Звуки, що продиралися крізь підлісок, стихли. Почулося далеке одночасне виття, а потім настала незручна тиша. Погляди мисливців повернулися до Алекс і брата Діаса, які тулилися до порожніх воріт на іншому боці понівеченого кладовища. Сава зітхнув. Перевертні, а? Він махнув рукою найближчому арбалетнику. Тепер можеш вбити їх. Брат Діас почув дзенькіт тятиви, здригнувся в очікуванні пакучої агонії, але замість того, щоб пробити йому ребра, болт вилетів по діагоналі і, дзенькнувши, відскочив від зруйнованої стіни за десять кроків від нього, не завдавши шкоди. Здавалося, незважаючи на очевидні гріхи брата Діаса, спасителька ще не покинула його. «Це диво!» – зітхнув він. «Якого хріна?» – запитав стрілець, насупившись і спантиличено дивлячись на свою зброю, а потім з жахом відступив назад. Якого хріна? Рука вчепилася в нього. Почорніла кістлява рука, вкрита грудками землі. Кропива билася біля могильного каменю. Земля горбилася, а потім розривалася, відкриваючи ще більше пазуристих рук, що хапали переляканого чоловіка за ноги. «Всі ви!» – гаркнув Сава. «Забррр!» – його кінь став дибки забуреним ржанням. Ремені сідла вивільнились. Коли ззаду до нього вчепилося роздуте тіло, вгризаючись гнилими зубами йому у круп. Повсюду були трупи, що виповзали з розритої землі, борючись з мисливцями. Чаклунка з металевим ланцюгом зробила крок уперед, стиснувши пальці в ромб. Вона промовила слово, і земля здригнулася, розкололася на частини, здійнявшись двома тремтячими горбами, повними коріння та уламків каміння. Вони впали разом, як хвилі в морі, затопивши між собою десятки трупів, розчавивши їх і вдавлюючи назад у землю. Один з них вирвався на волю, його щелепа і одна з рук відпали, тягнучись до чаклунки зі скляним ланцюгом. Вона презирливо рубанула, і надгробний камінь вирвався з землі, закрутившись в повітрі, розрізавши труп навпів по поясу. Його верхня половина відлетіла в траву, а ноги продовжували хитатися в її бік. Вона скривила губу і люто відштовхнула їх ногою. «З ними некромант!» – огризнулася вона. «Один із трьох!» – пролунав голос з протилежного боку твинтеря. «Найкращих у Європі Бальдазар Шам вам Драксі стояв серед дерев, штани його були роздерті і трималися на шматку пошарпаної мотузки. Він зігнув пальці в тремтячі кігті, тягнучи їх вгору. Земля розривалася, надгробки падали, змучений край вивергав трупи. Брат Діас ніколи не думав, що може радіти, бачачи, як на його очах практикується найчорніше з чорних мистецтв. Але зараз він змахнув кулаком у повітря. І сплутане волосся мага розвіяв вітер. Саме в ту мить, коли Яків Торнський пронісся повз нього на повному скаку, виблискуючи мечем у променях ранкового сонця.